Розділ 14. Увага! Почали! Мотор! Годинник знаходить свого хазяїна. Народження Яви Станіславського і Павлуші Немировича Данченка. Снилася мені якась страшна химерія. Оте мокре могильне підземелля. Я повзу по ньому, сам один, без ліхтарика, але все бачу. І склепіння, на якому висять кажани. І мокрі стіни, по яких збігає вода. І низ, де течуть якісь брудні помиї. А по під стінами сидять огидні банькаті жаби. І в голові у мене думка. Та я ж, виявляється, умію бачити у темряві. От не знав. Виявляється, мені ніякого ліхтарика не треба. Бачити у темряві – це мені як дурному з гори бігти. І я повзу, і мені не страшно. І все тому, що я умію бачити в темряві. Раптом я бачу ніша в стіні, і в тій ніші сидить на здоровенницькому кріслі троні, на яких ото царі колись сиділи, наша столітня баба Триндичка. І говорить мені баба Триндичка голосом учительки Галини Сидорівни, «А чого це ти годинника нашого царського досі не віддаєш поганцю?» Я здивовано дивлюсь на неї і кажу, я годинника оддам, не хвилюйтесь Але чого це ви лаєтесь на мене? Самі у школі завжди ви за лайку І самі лаєтесь, негарно То ти ще й угризаєшся, шмаргус От зараз як дам Уже голосом мого друга Яви, каже баба Триндичка Хапає мене за комір і кидає в колодязь І я лечу Уже давно мені треба впасти на дно колодязя А я все лечу, лечу, лечу і раптом відчуваю, як хтось мене трима за плечі. Стривайте, то це ж я сам. Лежу низь над краєм колодязя і держу себе за плечі, себе, які висить у колодязі. І то я, і це я. І мені не дивно, що нас двоє. Закон парності, думаю, я спокійно. Аж тут я чую голос свого дядька. А що це за тіла лежать? Чиї тіла? Я розплющую очі і мені здається, ніби сон ще триває. Біля тахти стоїть дядько. В одній руці він держить стартовий пістолет, у другій – нашого листа, якого ми лишали замість пістолета. Ой, Леле, ми ж забули про листа. Досить спати, трупи, вже одинадцята година. То де були ваші тіла сьогодні вночі? Признавайтесь, суворо говорить дядько і читає. Шукайте наші тіла у підземеллі поблизу лаври. Приємно ви мені роботу готували, що й казати. Між іншим, це не ваші тіла перекинули кастрюлю з компотом, а? Бояться я женщині, він кивнув на тітку. Не вірю. Тітка стояла поруч з дядьком і розпачливо дивилася на нас. Я невинна голуб'ята, говорив її погляд. І невже ж ви мене, стару, обдурили? Ми з Явою перезирнулися і глибоко-глибоко зітхнули. А тоді я сів на ліжкові і сказав Яві, підставляючи лоба, «Бий, не менше шести!» Ява теж сів на ліжку і сказав, «І ти мені, обидва, заробили, порівну. І ми одночасно вліпили один одному по шість шалабанів. Поки ми це робили, дядько мовчки переводив погляд з Яви на мене і з мене на Яву. А потім сказав, «Я не знаю, що це означає, але мені байдуже!» Ви правильно зараз робите, і я хочу підтримати кожного з вас. Я додам вам кожному від себе. Прошу. І дядько так забамбурив по лобі спершу мені, а тоді Яві, я подумав, що голова моя репнула, мов кавун, на дві половини, і з обох половин посипалися іскри. Ви бачили дядькові пальці, кожен палець як сарделька. А тепер розказуйте, наказав дядько. «Та пождіть! Усе з голови вилетіло! Так б'ють, та ще й розказуй!» Простогнав я, хапаючись руками за голову і ніби стуляючи оті дві половини. Під моєю рукою росла на лобі здоровенницька гуля. Я глянув наяву. На його лобі фіолетово наливалася така сама гуля. Я дивився на яву, як у дзеркало. Я одночасно відчував і бачив, як росте моя гуля – Хоч те, що я бачив, було не моє, а явине. Згодом я дізнався, що у кінематографістів це називається синхронно. «Ой, що ж ти наробив?» – зойкнула тітка. «Так же ж дітей повбивати можна». «Нічого, нічого», – спокійно сказав дядько. «Вони, хлопці, кріпкі, витримають». «Еге, вам нічого. А як ми тепер в кіно зніматимемося?» – трагічним голосом сказав я. «Що? Яке кіно? А ну розказуйте!» «Та ви ж хоч холодне прикладіть! Нате вам ложки!» – кинулася до буфета тітка. Ми приклали до лобів ложки. І отак, тримаючи ложки, ми почали розказувати. Все, чесно. Розповідь наша, як пишуть у газетах, раз у раз переривалася оплесками і різними вигуками, бо тітка тільки те й робила, що сплескувала руками і вигукувала – о, господи, ну ти диви. Ай -яй, яй. Розказали ми найголовніше про годинник. І показали його. О, господи. Розказали про вальку і про будку, про наші бої і нічні пригоди. Ай яй. -яй. Розказали про Максима Валер'яновича, про кіностудію. Ну, ти диви? Кінчили тим, що от от зараз приїде по нас асистент, і що ж тепер буде? Ну, хлопці, я ж не знав сказав дядько. «Я ж не знав, що ви артисти. Ще ж ваших фотографій на вулицях не продають? Негара вийшло, Незручно висвічувати гулями на весь Радянський Союз. Ото було б не брехати. Було б зразу чесно признатися. Що ж ми тепер асистентові скажемо? І тут, буквально як у п'єсі, тільки дядько сказав цю репліку, у двері постукали». Тітка побігла відчиняти, а ми з Явою у шаленому темпі, як ото знаєте у кіно, прискорена зйомка. Почали вдягатися. Асистент зайшов якраз у ту мить, коли ми, надівши вже штани, одночасно сунули голови у сорочки. Таким чином ні асистент наших облич, ні ми асистента не бачили. Здрастуйте, здрастуйте. я по ваших героїв», – весело сказав асистент. «Хлопці вам, певно, вже говорили?» «А вже ж» якось винувато сказав дядько. «Тільки вони сьогодні трошки, так би мовити, нефотогенічні». Цієї миті ми просунули голови крізь коміри сорочок, і асистент побачив наші гулі. «Хм!» – сказав він. «Привіт, хлопці!» «Що ж це ви? А втім...» Він одійшов, примружившись, глянув на нас якось збоку. «По-моєму, нічого. Може, навіть ще краще буде». «Для типажу, для образу. Їдьмо!» «Та хай хоч поснідають!» – замитушилася тітка і побігла на кухню. «А ви ще не снідали?» – здивувався асистент. «Уже ж обід скоро!» ми не, «Ми не хочемо!» Отчай душ не закричали ми з Явою, наче нас різали. Чого доброго асистент передумає, поки ми снідатимемо. «Ой, тітю, не треба нічого!» – кинувся я до кухні і зашипів тітю в ухо. «Я вам ніколи не прощу! Я вам ніколи не прощу, якщо через ваш сніданок!» «Ну, хоч візьміть з собою по бутербродику», – плаксиво сказала тітка. «Давайте, тільки швидше, бо він піде», – прошепів я. Тітка забігала, закрутилася по маленькій кухні, як квочка, розбила блюдце, розлила олію і спакувала нам нарешті два бутербродики, що важили, мабуть, кілограма з півтора. Ми не стали сперечатися, щоб не гаяти часу. Зараз їдемо до Максима Валер'яновича і на студію, сказав асистент, підводячи нас до газика, що стояв біля будинку. Коли ми під'їздили до Лаври, я подумав про Вальку. Треба було б взяти її на студію. Вона стільки для нас зробила. Що за свинство? Чому їй не можна? Хай стоїть десь там іззаду. Раз є у фільмі хлопці нашого віку, може бути й дівчина Тим більше така дівчина, що могла одна виступити проти цілого гурту хлопців Що могла вночі піти у підземелля, що взагалі ні чорта не боїться Слухайте, сказав я асистентові, а можна, щоб з нами одна тут дівчина поїхала? Дівчина, усміхнувся асистент, а хороша? Отака, підняв угору великий палець Ява Просто хлопець не дівчина. Ви її, мабуть, бачили. Вона вчора була з нами на студії. Правда, наказано хлопців, але... Її можна захримувати під хлопця. Ніхто не помітить, чесне слово. З жаром сказав Ява. Ну що ж, катайте по свою дівчину, поки я заберу Максима Валер'яновича. Чекайте мене отут, біля таксопарку. Ми вилізли з газика, і асистент поїхав. Біля вальченого під'їзду Ява спинився, затупцяв на місці, помацав гулю і сказав. «Може, ти сам її гукнеш? Чого обом ноги бити?» «От крокодил! Він соромиться своєї гулі. Все одно ж вона побачить, рано чи пізно. Я йому так і сказав. Ще й додав. Як хочеш, можеш піти сам. Я не заперечую. Вона ж твоя більше подруга, ніж моя». «Подумаєш? Ну, ходімо вдвох». Просто я думав... Що він там думав, а пішли ми таки удвох. Пішли, прикриваючи долонями свої гулі. Далеко йти нам не довелося, бо ми одразу зустріли вальку, просто біля під'їзду. «О, здравствуйте!» – радісно вигукнула вона. «Ну як у вас? Все гаразд? Дома не перепало? Чого це ви за голови держитесь?» «Здоров-здоров!» – ухилилися ми від відповіді. «Ми по тебе!» «Їдьмо на студію», асистент сказав. «Невже, їдьмо! О, то це у вас гулі на лобах!» Таки побачила. Далі ховатися не було сенсу. Ми опустили руки. «А я знаю, а я знаю, від чого це!» – простодушно сказала Валька. «Це ви, мабуть, знову щилі один одному били, Є ж? Ми мовчки кивнули. І тут побачили будку. Він йшов по подвір'ю сумний і набурмосаний. І не бачив нас. Ой, ви знаєте, зашепотіла Валька. Буці так перепало, так перепало. Мати повернулася з роботи раніше, ніж звичайно. Він прийшов, а вона дома. І ви ж бачили, який у нього був костюм. Таке було, мені його шкода. А взагалі він не такий уже й поганий. У всякому разі, не мертвяк, як деякі. Хоча б той самий Юрко Скрипниченко. Ми з явою перезирнулися. І, по-моєму, одночасно подумали про одне й те ж саме. Треба взяти його на кіностудію, адже нам режисер прямо сказав, щоб ми прихопили одного-двох хороших хлопців. І ми візьмемо будку. А що? Хай зіграє в кіно. Хай прославиться наш учорашній ворог, який завів нас у підземелля і думав настрахати до смерті. Хай! Нам хотілося бути сьогодні благородними, добросердними і великодушними. Будка не одразу зрозумів, чого ми від нього хочемо. Га? що?» – повторював він, лупаючи очима. «Та на кіностудію ж, у кіно зніматися, не хочеш?» – тлумачили ми. «Ти що, сказився від такого відбавлятися?» Словом, коли асистент, як домовились, під'їхав до таксопарку, нас було четверо. Асистент був розумна людина, побачивши крім вальки ще й будку, він тільки сказав. «Ясно. Отже, в перепусті треба поставити цифру чотири. Я не помилився?» «Ага», – всміхнувся Ява. Максим Валеріанович, що сидів у машині, зустрів нас весело. «Привіт, панове! Нічого не питаю, бачу, все гаразд. Були серйозні бої, але перемога на вашому боці, так?» Я мовчки кивнув і отягнув рукав на лівій руці Де був надітий годинник От і добре, от і добре Максим Валер'янович якось загадково усміхнувся А що, не знайшли ще того? Царя, спитав я Побачимо, побачимо і Він знову усміхнувся Мені здалося, що він щось знає Але чомусь не хоче сказати І водночас я відчував те, що він знає, хороше, приємне для нас. Ну, скажіть, ну, будь ласка, нетерпляче попросив я. Терпець, панове, терпець. Все з'ясується на студії. Кіно, дорогі панове, найчудесніше диво 20-го століття. Всі ці загадкові слова ще більше розпалювали. Мене взяла така нетерплячка, що я не міг усидіти на місці, весь час крутився і поглядав у вікно. Коли вже та студія? І от знову низька брама, знову щити з крилатими словами, знову у людини все має бути прекрасне, і обличчя, і одяг, і душа, і думки. От ти ж іще, їй Богу, ніколи, мабуть, не бути мені людиною, подумав я, мацаючи свою гулю. Ми під'їхали до тих дверей, що крутяться, і вилізли з машини. Доведеться нам зараз розлучитися, панове, сказав Максим Валер'янович. «Мені в павільйон, а вам на озеро. Ми у різних картинах. Запам'ятайте цей день, горобці? Може, для когось із вас він буде історичним і знаменним на все життя? Хто знає, може, хтось із вас стане в майбутньому справжнім артистом. І згадуватиме цей день як перше хрещення. Ну, ні пуху, ні пера. У мене епізод маленький, і як звільнюсь, прийду на вас подивитися». І Максим Валер'янович пішов у двері, а ми попрямували по асфальтовій дорозі. Ми відчували себе урочисто, наче він щойно посвятив нас в артисти. Пройшовши трохи, ми побачили ліворуч біле погруддя лобатого мужнього чоловіка. Нам здалося, що той чоловік з крилами і схожий на якогось гордого білого птаха. То був Олександр Довженко – письменник і режисер, ім'я якого носила київська кіностудія. Ми бачили його фільми «Земля», «Сумка дипкур'єра», «Щорс». Їх показували позаторіку нашому клубі. От такі о фільми, особливо «Щорс». От люблю такі фільми про героїв. І поему про море ми бачили, і повість полум'яних літ, а зачаровану дисну і книжку читали, і кіно бачили. Дуже інтересна там прабаба, яка лається. Так навіть наш бурмило не вміє. Словом, Довженка ми знали дуже добре. І те, що одразу після благословення Максима Валеріановича ми пройшли повз Довженка, надало словам старого артиста якоїсь особливої ваги і значущості і настроїло нас ще більш урочисто. Асфальтова дорога звертала ліворуч до великого сірого будинку, а ми пішли прямо по стезці, повз якісь довгі сараї. Біля них у безладді стояли вози, натачанки, сани, як у колгоспному дворі. Причому деякі старезні, наче з музею взяті, деякі новенькі, мов, щойно зроблені. І зовсім цілі були і поламані. Стали попадатися рештки якихось декорацій. Там шмат стіни з двома колонами і вікном, певно, від поміщицького будинку. Там поламані сходи і поруччя, все, що лишилося від колишнього капітанського містка. А он де гармата стоїть, низенька на колесах, як у возі, із спицями. Прабаба сучасної артилерії. А в одному місці так просто купою навалено якихось уламків розмальованої фанери, картону, ганчір'я. Несподівано з-за кущів попереду блиснула вода, озеро. Ми підійшли до нього. Справжнє і звичайно собі невелике озеро, справжня мокра вода, справжні живилатаття, справжня осока, справжні верби схилилися над водою, справжній хисткий місток кладка перекинувся з берега на берег. І все-таки ні, незвичайне озеро, кінематографічне. Посередині на плаву невеличкий дощаний плід на залізних бочках, понтонах, і на тому плоті розкарячилася тринога кінозйомочна камера, біля якої поруються двоє у спецівках. Тут же поруч з кінокамерою стирчить на залізній титці головатий прожектор. А на березі, на тому боці, стоять люди у спецівках і держать великі дерев'яні щити, обклеєні срібним папером у який ото хороші цукерки загортають. І тими щитами пускають здоровенницьких зайців на місток, де стоїть дореволюційний вусатий царський жандарм у мундирі з шаблюкою. Поряд з ним дядько у косовородці. Жандарм і дядько курять і про щось мирно розмовляють. На цьому березі грузовик-фургон, схожий на ті, у яких хліб розвозять. Стиха гарчить, як собака, що збирається гавкнути. І не в моторі гарчить, а всередині, у фургоні. Як ми потім дізналися, то був так званий «тонваген», що записує звук. На землі у траві гадючаться, переплітаючись між собою, товсті чорні гумові кабелі. І кабелів тих казна скільки. Одні до «тонвагена» тягнуться, інші – до озера, просто під воду. І аж біля плоту виринають, щоб у кінокамеру і у прожектор вштрикнутися. І ще по землі розкидані оббиті залізом ящики, лавки стоять, стіл якийсь. І серед усього цього люди метушаться, кричать, лаються. Серед них помітив я жінку у білому лікарському халаті. Еге, мабуть, небезпечне все-таки це діло, кінозйомка. Не дарма в них у вестибюлі аптекою пахне, і тут лікар. Десь далеко-далеко, в глибині душі, дригнулась у мене думка. Дригнулася і завмерла Не було коли її розвивати Бо знайомий уже нам лисий режисер Женя Євген Михайлович Який у високих, аж по саме нікуди Гумових мисливських чоботях човгав у воді біля кладки Раптом побачивши нас Загукав Що ж ви запізнюєтеся? Взривайте мені зйомку І каламутячи воду заспішив на берег Привіт, старики Чвиркаючи чоботями Він підійшов до нас Підійшов, схилився, пильно вдивляючись у наші з'явою обличчя. Потім випростався і суворо глянув на асистента. Що це за інваліди? Я їх не знаю. У мене зупинилося серце. Що це таке, я питаю? Вже на нас суворо дивився він. Що ви всі збожеволіли? Як зговорились? Той захворів, а ці? Що це за гулі? Хіба я просив приготувати мені на сьогодні гулі? Я гулі не замовляв. «Такий був типаж! Я так радів! Зіпсували мені типаж!» І раптом наче то не він кричав, а хтось інший тихо й лагідно промовив, підморгнувши нам. «Ша, хлопці, все гаразд. Голі, звичайно, не потрібні, але у нас є для цього Людмила Васильівна». «Людмила Васильівна!» – гукнув він до жінки у білім халаті. Та враз підбігла. «Людмила Васильівна, зашпаклюйте їм, будь ласка, ці штуки і взагалі зробіть їм обличчя». Людмила Васильівна розчинила свій чемоданчик. У ньому були якісь щіточки, пензлики, тюбики, баночки, фарби, якась замазка, схожа на пластилін. Словом, різне пришандалля для гримування. Тю майнуло у мене в голові. А я думав, дурний, що то лікар, про всякий нещасний випадок. А воно гример, на зразок перукаря. Людмила Васильівна спершу взялася заяву. Він був ближче до неї. Раз, раз, раз чимось підмазала, підфарбувала, припудрила і гулю, як корова, язиком злизала. Нема. Потім Людмила Васильівна взялася за мене. Було якось чудно й лоскотно відчувати ніжні дотики гримера, який щось тобі на лиці мазав, розтирав, ще й пудрив. А я ж думав, що тільки жінки пудряться. Ніколи ж у світі нас не гримували, оце вперше. А коли Людмила Васильівна почала потім нам брови й очі підводити, а тоді ще й губи помадою губною мазнула, я не стримався і загиготів. От якби ми так по селу пройшли. Затюкали б, а може, й щось нехороше почали кидати. Будка з валькою стояли осторонь, сумні, як собака під дощем. Вони вже були певні, що їх не беруть, що про них забуто, що вони тут нікому не потрібні. Кепське відчуття. Режисер, примружившись, наглядав за роботою Людмили Васильівни Заходив то з одного, то з другого боку, роздивляючись нас, як циган коней на ярмарку Нарешті сказав О, гаразд, а тепер оцим І повернувся до Вальки та Будки Ті одразу засяяли Якби у них були хвости, вони б заметляли хвостами Будко стояв під час гримування підкреслено серйозно Бурмосив брови і закопилював губи Валька кокетувала, зиркаючи нижчему дзеркало вмонтоване у кришку чемоданчика. Але красуню кінозірку з Вальки не зробили. Навпаки, на вимогу режисера, вальчину сучасну зачіску Конячий хвіст було зліквідовано, а волосся неохайно скуйоджено, і валька одразу стала схожа на безпритульну. Потім всіх нас позамурзували сажею. Мабуть, босяків якихось гратимем, подумав я. «Де Клава? Де костюми для дітей? Що таке?» – закричав раптом режисер. «У костюмерну побігла, поплаття для дівчинки!» – гукнув хтось. «Не могла раніше?» «Так не знала ж, що дівчинка буде!» «Треба було знати, як так, діти і щоб не було дівчинки. Це вам треба пояснювати!» Валька аж зашарілася, стільки галасу через неї. «Я тут! Я тут!» Біжучи закричала струнка гарна підфарбована дівчина. «Оце справжня кінозірка!» В руках вона тримала якусь шматину. «Ходімо, реб'ята!» – весело покликала вона нас. За тонвагеном на лавці висів наш кіноодяг. Не одяг, а якесь гноття. Під руками розлазилося латка на лаці. Я б таки зроду не надів, але для мистецтва. Валька з Клавою одійшли за ріг Тонвагіна, і ми почали перетої, перевтілюватись. А тоді, одягнувшись, вже не втрималися і, присідаючи і тицяючи один на одного пальцями, почали реготатися. Ти диви, ти диви на нього, ото пудало. А ти обернись на задні колеса, на себе глянь, наче з тюрми втік. Ой, не можу, ой, не можу, в такому дранті губи намащені. З-за рогу Тонвагена вийшла Валька. Вона була у брудному розпанаханому платті, що ледь держалося у неї на плечах. Ми враз виструнчились і схилилися в поклоні. Здрастя, ваше благородіє. Валька, взявшись пальчиками за край своєї шматини, присіла, як ото балерини в опері присідають. Ми зареготали всі четверо. Досить, досить там, до роботи. Почувся крик режисера. Коли ми вийшли з-за Тонвагена, він повів нас до дерев'яного столу з двома лавками, що по селянському був укопаний у землю під розлогим деревом на березі озера. Посадовив на лавки, сів сам і почав. Значить так, старики, картина, яку ми знімаємо, розповідає про революційні події 1905 року в Україні. Вас запрошено взяти участь в одному з епізодів. Зміст епізоду такий. На кладці над річкою робітника-революціонера Артема нас доганяє жандарм, щоб затримати. Артем б'є жандарма, жандарм летить у воду. Артем тікає. Ви у човні неподалік від кладки, рибалите. Ви бачите цю сцену, страшенно радієте, аж підстрибуєте. І все. Тільки радість повинна бути на повну котушку. Для цього ви собі уявіть, наприклад, що ви не тільки взагалі не любите жандармів, Бо ви ж діти робітників. А що цей конкретний жандарм – ваш особистий ворог, що він вас завжди ганяє і таке інше. Ану, прорепетируємо. Значить, я – жандарм. Біжу за Артемом, хапаю його за руки, Артем виривається, б'є мене в груди, я падаю. Плюх? Ну? Підскакуємо ми, розмахуючи руками, танцюючи і ривучи на все горло. Стоп! Піднімаю руки режисер. Це не те. Це вже занадто. Базар. Так ніхто з нормальних людей не радіє. Це з репертуару божевільних. Так ви тільки самі попадаєте у воду тайгоді. Треба, щоб було життєво, переконливо. От тобі маєш. Сам же наказав на повну котушку. Занадто. Побачив би він, що коїться у нас в класі, коли вбігає староста Стьопа Карафолька з криком, що математичка захворіла і уроку не буде. Ото катушка, ото радість. А це. Ану, ще раз спробуймо, тільки серйозно, по-справжньому. Жандарм падає, плюх, ну? А гі. Мляво вигукуємо ми, ледь усміхаючись. Стоп! Знову піднімає руки режисер. Ви, мене, старики, не так зрозуміли. Це вже крайність, так радіють лише на похоронах. Невже ви не можете нормально, по справжньому, переконливо радіти? Це ж ваш ворог найзапекліший ворог, і його кидають у воду. Радісно ж бачити таке. Він же так знущався з вас. Стривайте, це ж він вам учора гулі понабував. Ну да, він? Що ви забули, чи що? Вчора ви читали прокламацію, наклеїну на паркані. Він почав розганяти вас, піг вами тільки раз-раз. От вам і гулі. Кат проклятий, погань! Як я його ненавиджу!» Режисер говорив так переконливо, наче це було насправді. Слухаючи його, я на якусь мить навіть раптом повірив, що це не дядько, а справді жандарм набив мені гулю. І от цей Катюга біжить через кладку, наздоганяючи Артема, «А це ж ваш друг хороший, Артем!» – збуджено вів далі режисер. «Схопив Артема за руки, Артем розвертається, тиць жандарма, той плюх у воду, ну!» «Ой! <смеш> Ой! Ой!» Підхопилися ми всі разом у щирому запалі. «О, годиться! Молодці! Спасибі! Щоб так було під час зйомки, домовились? Людмило Васильівно, Людмило Василівно. І знову підбігла жінка у халаті з чемоданчиком. «Відновіть їм, будь ласка, їхні гулі!» «Та підмалюйте добренько, щоб було видно!» «Доведеться в епізоді на явочній квартирі дати репліку про ці гулі!» Поки Людмила Васильівна поралася біля нас, Валька шипнула мені на вухо. «Пишайтеся! Ваші гулі увійдуть в історію мистецтва! Вони допомагають створити художній образ!» «Кінчай!» Сказав я незалежно, але тільки для годиться, щоб приховати горду радість. А що ж, через нас навіть репліку якусь нову у фільмі дадуть. Ходімо, ходімо, починатимемо зйомку, сказав режисер. Він підвів нас до човна. Веслувати вмієте? Хо -хо! вигукнув Ява. Ми ж у плавнях виросли. Прекрасно. Значить так дівчина сяде на носі, ти. Показав він на будку. Отут, ти? взяв мене за плече, з веслом отут, а ти, сказав він яві, з правилом на кормі. На кормі на носі, як бачите, вірьовки з каменюками. Заякуритесь там, де скажуть, і слідкуйте, щоб човен не знесло. І ще одне ні в якому разі не дивитися в апарат, тільки на жандарма, бо зіпсуєте мені кадр.